Wa kala rabbukum u du'uni Estegjib lakum Fërëndërguar që ofëtë Allahus për nëmë ta'ala Atë e lafdurojmë, e adhdurojmë Betëma ti për kushtohemi Të ka i kërkojmë udhëzimi në rrugën e drejtë Dhe të ka i kërkojmë strehim dhe mbrojtje Nga gjdoj keqe Betëma ti lutemi Që të na dhurojë të mira të dunjas dhe e ahiretit dhe të na ruaj nga të këqijat e dunjas dhe të ahiretit. Pa dyshim, nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet dhe ti përkushtohesh me gjithë qenien tënde, vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ne dëshmojmë se ai është i vetmi i adhuruar dhe vetëm atij i nështrohemi dhe me ligjin e tij jetojmë. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i Zotit të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi si udhërrfyes, si shembull për besimtarët për të ndjekur rrugën e drejtë dhe për të adhuruar Allahun subhanahu a ta si kurse, a Allah, wa ta'ala ashtu sikurse ai është i kënaqur dhe na ka urdhëruar. Thot Allahu azza wa jalla: "O ju që keni besuar, frikësoni Allahut dhe jini të devotshëm ndaj tij me një devotshmëri të vërtetë dhe thoni gjithmonë një fjalë të drejtë." Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala nëse e bën një gjë të tillë, do t'ju fal gjunafet tuaja, do t'ju amblojë sëmundjet tuaja dhe do t'na dhuroj Allahu subhanahu wa ta'ala çdo të mirë të dënjasë të ahiretit. Dhe ai që bindet Allahut dhe dërguarit e Tij, ka fituar dhe ka arritur një fitore të madhe. Gjatë këtyre misioneve kemi folur rreth duasit, rëndësisë së saj për kufizimin e të saj, kemi folur rreth kushteve të një duaje të pranuar. Kemi folur gjithashtu rreth edukatës së duaës dhe ja ku vin në këtë emision për të folur, i vin rradha pra që të flasim se kush janë kohët në të cilat do të pranohet duaja, pra kohët më të përshtatshme në të cilat duaja është e pranueshme, për të cilat ka ardhur argument në Kur'an dhe Sunet. Gjithashtu do të flasim pak dhe për urtësinë e vonimit të përgjigjes nga Allahu subhanahu wa taala, për e vonimit të përgjigjes së duaës. Gjithashtu do të flasim diçka rreth duavave që më së shumti profeti sallallahu alaihi wasallam i dretonte Allahu ta'ala. Për të qenë kjo një udhëzim dhe një mësim për të gjithë ne, që edhe ne të mësojmë ato dua dhe të lutësojmë Allahun subhanuhu teala në ato dua. Së pari do të flasim për urgsësinë e vonimit të përgjigjes nga Allahu subhanuhu teala. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu azza wa jall na ka vendosur në këtë dynja na ka njoftuar se do të na sprovojë. Sprovat me të cilat në ngarkon Allahu subhanahu wa taala nuk janë gjithmonë ashtu sikur sa jemi mësuar që të mendojmë nuk janë gjithmonë fatkeqësi, sëmundje, humbje të pasurisë, të dashurve etj. prandaj nuk janë thjesht vetëm në sensin negativ. po shpesh prova mund të vijë dhe me një formë që është e kënaqshme dhe ne e duam dhe mendojmë se ajo është një mirësi nga Allahu subhanahu wa taala. dhe padyshim Allahu subhanahu wa taala na dhuron mirësi të shumta në dhunja dhe ne duhet ta falenderojmë atë. por edhe mirësit në vetë vete janë një farë sprove për besimtarin. Pra sprovat për besimtarin vinë në format në ndryshme. Vinë edhe në formë në fatkejtësive dhe humbjive të pasuris apo të dashurve të ti, patë njeriot, por vinë edhe në formën e mirësive dhe doratave që të jepë Allahu Azeo Gjel. Si të qoftë, besimtari është e nevojshme që të pajiset me durimë, dhe me mirënjohje ndaj Allahu të zhe o gjellë Besimtari duhet këtë durim dhe mirënjohje jo vetëm në rastet e fatkejtësive por edhe në rastet e mirësive Në rastet e fatkejtësis aji duhet bëjtë durim dhe duhet kënajqet me caktimin Allahu të zhe o gjellë dhe duhet besoj dhe tjeti bindur dhe i sigur se ajoj që ka caktuar Allahu të zhe o gjellë është me mirë për të dhe në dobitë të ti Pra në kohën e fatkejtësis dhe dhimbjeve, myslimani dhe myslimania duhet të bëj durim dhe të kënaqen me saktimin e Zotit. Por gjithashtu në kohën e fatkeqësive që vijnë në formën e dhimbjeve, pra provat që vijnë si fatkeqësitë e dhimbje dhe humbjet pasurive apo të, të dashurve, gjatë saj kohë duhet myslimanit dhe myslimania jo vetëm që duhet të ketë durim dhe të jetë i kënaqur me saktimin e Zotit, por duhet edhe mirnjohës. Sepse nëpërmjet këtyre provave, nëpërmjet këtyre mungesave, elhamdullillah Allahu azza wa jall, ifal junafet Ingregrada i vшин tematat dhe i mbulon temat e robit dhe bën që alhamdulillah robi të jetë më afër Zotit pas përfundimit të kësaj sprove. Pra, gjatkohës së fatkeqësive dhe vështirësive, muslimanët kanë durim dhe mirënjohje. Po kështu duhet muslimani edhe në kohën e dhuratave dhe mirësive. Pra, të mos mendoj muslimani se i sprovuar është vetëm kur i zbresin fatkeqësi, por duhet të besojë dhe çdo mirësi që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, duhet ta mendoj si sprovë. Madje sahabët si sprovën më të vështirë, të cilën kishin parë, nuk trejtuan vështirësitë, varfërin apo vuajtjet që hoqën në kohën që ishte me profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Por trejtuan ato sprova që ardhur më vonë, të cilat vinin në formën e mirësive dhe begative, me të cilat Allahu subhanahu teala i begatoi më vonë. Madje vet profeti sallallahu alejhi dhe sellem si për se thot një hadith, nuk kam frikë fukar Allah kënë varëfërim për ju, por se kam frikë se do të hapet dy njaja dhe ju do të garoni në të dhe ju do të shkatroj ashtu si kurse, i shkatroj ataj që ishim para jush. Pra vleze dhe mutra, duke unisur nga kjo hyrje, vlen që ne të hymë në temën tonë pra pse vonohet duaja, pse vonohet për gjigja e duaznë Allahus përnu ta'ala. Dhe kush është urtësia që shihet pas kësaj? E pra vlezer, gjdo mirësi, Apo fatkeqësitë të kësaj dhunjaje duhet ta trajtojmë si provë nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe jo të shqetësohemi nëse na ikin mirësitë nga duart, apo në godasin fatkeqësit. Nuk duhet të shqetësohemi nëse na vonohet përgjigjja e lutjeve tona nga Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu azza wa jall është ai që na sprovon në këtë dhunja me të mirë dhe me të keqja. Sikur se thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor, ne do të sprovojmë juve me të keqje dhe me të mirë. Si sprovë për ju, për të provuar se kush është durimtar dhe mirnjohës ndaj Allahut subhanuhu teala, kush është i kënaqur me caktimin e Zotit xhelashan, dhe kush është mirnjohës ndaj Allahut subhanuhu teala për gjitha këto mirësitë që na dhuron, me secilave edhe fatkeqësit, sepse ato janë fshirëse të gjunafeve dhe na afrojnë shumë tek Allahu azzeh xhel. Pra do të sprovojmë me të keqet dhe me të mirë. Si sprovë për ju, të vetëm të që ne do të kthehemi tek Allahu azzeh xhel për të shpërblyer për durimin dhe mirnjohjen e secilit pra nuk duhet të shqetësohet robi myslimani se Allahu subhanahu wa taala po javon përgjigjen e lutjes së tij sepse edhe vonimi i kësaj përgjigje në një farë mënyrë është provë për robën ashtu sikurse edhe përshpejtimi dhe plotësimi i saj është provë vetë një nga urësit që fshihet pas vonesës së përgjigjes nga Allahu subhanahu wa taala është edhe fakti që myslimani duhet të meditojë dhe të mendojë thellë në atë se Allahu azza wa jall është mbretëruesi është i urtë. Allahu subhanahu wa ta'ala e di më mirë se çfarë vlen për Robin dhe çfarë i bën mirë atij dhe çfarë dëmton atë. Sikurse thot Allahu azza wa jalla, pra ndodh që ju ta urrëni diçka dhe ajo dihet më mirë për juve. Dhe është Allahu azza wa jalla ai që e di më mirë. Prandaj Robin duhet të meditojë në këtë fakt. Duhet të meditojë në faktin që Allahu subhanahu wa ta'ala është më i urti. Ai është më i dituri. Ai është më i mëshirshëm për ne sesa ne për vetet tona. Dhe ai e di shumë më mirë se çfarë na bën dobi dhe dëm. Madje sigurisht e ka ardhur në hadithe nga profeti sallallahu alaihi ve sellem. Allahu azza wajel e di shumë mirë se një person nuk rregullohet vetëse duke i dhënë ati pasuri. Nëse nuk do të jepte pasuri Allahu subhanahu wa taala, ai do të shkatrohej dhe do të devionte nga rruga e Allahut azza wajel. Prandaj Zoti subhanahu wa taala i dhuron ati pasuri. Ashtu sikurse Allahu subhanahu wa taala e di se një rob nuk rregullohet gjendja e tij vetëse duke e lënë të varfër, se nëse do ta pasuronte dhe do t'i ja hapte riskun Allahu azza wajel, do t'i ja hapte pasurinë. Allahus përnu të ala, atëherë këropë do të shkatërohe, do të devjoj, do të zhytej në plëtsimin e dëshirave dhe shfenimin të ti. Përnda edhe Allahus përnu të ala kujdesin për të dhe nuk e hapë rizkun. Edhe kështun në këtë formë duhet të gjykojmë dhe duhet të mendojmë për gjithë shka që ndodhme duat tona. Pra, për shdo rast edhe si kur përshpejtohet plëtsimit tyre, edhe si kur të vonohet në nuk duhet të gjykojmë. She sa thyem zemrën, por se duhet jemi të qetë, të sigurt me zgjedhjen e Zotit Xheleshanu për ne. Të jemi të qetë dhe të kënaqur me këtë zgjedhje dhe këtë zgjedhje, sepse Allahu Subhanu Teala është më i miri që zgjedh për robën e tij. Le të flasim tani diçka rreth gabimeve që bëhen në dua. Shumë njerëz luten me lutje të cilat nuk janë të lejushme dhe janë të gabuara. Pra është një mënyrë e gabuar, janë disa lutje të gabuara që myslimanit dhe myslimania nuk duhet ti bëjët dhe t'i dëtrojë Allahut Azza wa Jall. Dhe janë disa gjëra që duhet të këtë kujdes dhe duhet të këtë parasysh gjatkohës kur i lutet Allahu subhanahu wa taala. Së pari, duhet që lutja të mos këtë shirq brenda, të mos këtë idhujtari. Pra duhet muslimani të mos i lutet dikujt tjerë veç Allahut ose të këtë brenda duaës së tij në ndonjë gjë që është dhe konsiderohet shirq dhe idhujtari ndaj Allahut azza wa jall. Gjithashtu duhet që muslimani gjat duaës të mos përdor mënyra të ndaluara të teusulit për të ndërmjetësimit dhe afrimit tek Allahu subhanahu wa taala ndërmjetësimi dhe kërkimi i afrimit tek Allahu Azza wa Xhel dhe kërkimi i rrugëve dhe mjeteve nëpër të cilave duaja të jetë më e pranuar është diçka e lejuar në vetvete, por jo çdo lloj teussuli për ndërmjetësimin dhe kërkimi afrimit tek Allahu Subhanu Teala është i lejuar. Pra mund kërkojm teussulin për ndërmjetësimin dhe afrimin tek Allahu Subhanu Teala nëpërmjet emrave të cilësisve të Tij, nëpërmjet dobësisë dhe nevojës tonë duke përmendur një vepër për veprave tona të mira, që shpesojmë se kemi kryrë me sinceritet për Allah nështë për më të ala, si shëmbulli atyri të të tëreve që umbjullin në shpelë, pra mund të kërkojmë ndërmjetësim në përmjet të të tëre mënyrave të lejuara, ose mund të ndërmjetësojmë të kallahu a zëvogjelit dhe mund kërkojmë për shpëtimin e plotësimit të duahave dhe insistimin në plotësimin e duahave nëpërmjet imanit ton, nëpërmjet besimit që kemi tek Allahu Azza wa Jall dhe nëpërmjet besimit që ne kemi tek profeti dhe librat e tij. Pra këta janë mënyra të lejuara të teusulit, por jo disa mënyra të tjera janë si që është, të ndaluara siç është at-tawassul bi dhatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bi jahihi. Pra të ndërmjetsojmë me qenien e profetit. Pra të themi për hir të profetit sallallahu alaihi wasallam Këtë rrute mëzot na je për hirë të profetit ose për hirë të famës e profetit sallallahu aleyhu sallam Pra të gjitha këto loje mënyra të vësuli apo të vësuli në përmjet gjahit të eulijave Pra në përmjet famës ose për hakun e filan ualiji apo filan ualiji tjetër Nuk le johët pra që në të tila mënyra të kërkojmë në dërmjetësim të këllas për unë të ala Dhe të kërkojmë të insistojmë pra plëtsimin të duave në përmjet këtyre mënyrave, te të, të vësulit pra ndërmjetësimit tek Allahu Azza wa Jell. Gjithashtu një gabim që bëhet gjatë lutjes është dhe të shprehuarit e vdekjes. Pra shumë njerëz në hallë dhe problemet që kanë, nga shqetësimet që kanë në jetën e tyre, shpesh herë thërësojnë dhe kërkojnë vdekjen nga Allahu Subhanu Teala. Pra luten që o Zot më merr jetën. Porse kjo është diçka jo e lejuar dhe jo e saktë, sepse profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem ka kaqzuar që nëse dikush do të lutet të mos kërkojë vdekjen, porse, le të thot, o Zot më jep jetë, paraj sa jeta është më mirë për mua, dhe më merr jetën, paraj natkohur vdekja është më mirë për mua. Gjithashtu nuk lejohet që myslimani të kërkojë që ti përshpejtohet ndeshkimi nga Allahu Azza wa Xeel që në këtë botë. Po është e vërtetë që ne bëjmë gjunafe, dhe myslimani ngarkohet me gjunafe natën dhe ditën. Se gjunafet mund të jenë të shumta aq sa ieri u mendon dhe ka injsiguri që Allahu azza wa jalla do ta ndshkojë, se ndhëshkimi i tij do të jetë i rënd dhe i ashpër. Por kjo nuk duhet të bëj që ne të kërkojmë për shpëtimin e këtij ndhëshimi këtu në dynja, duke thënë o Zot, më përshpeton ndhëshimin në dynja, që të shpëtoj në ahiret. Jo. Elhamdullillah, mëshira Allahu subhanahu wa taala është e madhe, është e gjerë. Prandaj robi let kërkojë mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala dhe let kërkojë ngaj i që t'i afal ja gjunafet. Nuk ka nevojë të kërkoj përshpëtimin e ndëshkimit. Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për ty sesa ti për veten tënde. Pra nuk ka nevojë që të kërkosh dhe të tregosh Allahut azza wa jael kur të, të fshi gjynafët e tuaj. Mjafton të i kthemi Allahut subhanahu wa taala të penduar, me sinqeritet, të kërkojmë falje atij dhe është Allahu azza wa jael që zgjidht më të mirën për ne. Gjithashtu, një gabim që zakonisht kryhet nga besimtarët gjatë duavas është të luturit me diçka e cila është gjunaft në vetvete. Pra të lutesh që o Zot i math mosja e besimin dhe imanin dikuit, ose largoja imanin dikuit, ose Zot i math bëje që a i të zhytet në gjunafe, që a i të shkatrohet ose të devjoj nga rruga e drejt, gjithashtu të lutesh për ndërprinën në lidhjeve fare fisnore, për shëmë të thuash o Zot i math ndaje filanin nga nëna e ti, ose nga gruaja e ti, ose nga, nga fisit ti, e kështu më radhë. Pra këtën të gjitha e lutje të palejushme të cilat nuk duhet të i dre Një lutje e cila gjithashtu është e pallejshme dhe nuk duhet që myslimani të lutet me të, është edhe një lutje e dretuar thjesht për të provuar, pra si provokim. Për shembull, të lutesh duke thënë, do t'i lutem Allahut subhanahu wa taala për, për diçka, të shoha a do të më përgjigjet apo jo. Kjo është diçka e gabuar dhe nuk ka lidhje me moralin e myslimanit, nuk ka lidhje gjithashtu edhe me madhështinë Allahut subhanahu wa taala, dhe rëndësinë e duas. Senjadorim si i rëndësishëm i mrekullueshëm që Allahu subhanahu wa taala na i ka mundësuar që pa përdorim, mund të përfitojmë prej saj. Gjithashtu, një gabim që shpesh ndodh në radhët e atyre që luten është humbja e shpresës. Ndodh që dikush të krijojë një farsë sigurie se nuk ka për të ndodhur ajo që ai kërkon. Për shembull, dikush është steril dhe nuk ka mundësi që të bëj fëmijë dhe ka kontrolluar nga ana mjekësore i gjë të tillë. Por nuk lejohet, edhe pse ai ka një farsë sigurie në këtë formë u lejohet që ai ta lërë duan. Pra, sepse kjo është ndërprerja e shpresës ndaj Allahut subhanuhu teala. Lut Allahu nazzeh uxh, se në fund fundit lutja është adhyrim. Lutja është shprehje e përkushtimit ndaj Allahut azzeh uxh. Prandaj, nuk hapse ta ndërpresim lutjen edhe nëse krijon një farsë sigurie në këtë formë, sepse Allahu azzeh uxh është ai që i ka të gjitha në dorë. Prandaj nuk duhet që muslimani të humbas shpresën, sepse kjo është cilësi e njerëzve të humbur, e njerëzve që e kanë humbur besimin tek Allahu subhanuhu teala. Gjithashtu, një gabim tjetër që bëhet gjatë duave është teprimi në ngritjen e zërit. Dhe në atë që ndoshta e quajmë përgjirim, por në fakt është teprim në shprehjen e përgjirimit apo punësi për duke ngritur zërin lart, nuk ka nevojë të ngremzarin, nuk ka nevojë të tqahemi në këtë formë, mjafton të drejtohemi Allahut subhanahu wa taala me përunjësi dhe përkushtim, dhe Allahu azza wa jalla është pranë, e dëgjon lutjen dhe mëshiron atë që i drejtohet me sinqeritet. Disa njerëz Mendojnë se është mirë të lutesh dhe është edukat ndaj Allahut subhanu te ala dhe ndihmi me Allahun subhanu te ala që të mos i kërkosh atij ta kthej qadan përcaktimin, pra domethënë vendosinë e tij. Pra thon, o Zot, nuk të kërkoj që ta kthesh pas qadan caktimin të tënd, por se të kërkoj që ti jesh i eshi but me mua dhe i mëshirshëm. Por se kjo lloj duaje pra lutje që o Zot nuk kërkoj ta kthesh ka dhan caktimin të tën pas por ti jesh i but me mua nuk është e saktë. Ai që është saktë është ai që është transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem që lejohet ti kërkosh Allahut azza wa xal që ta kthej caktimin e vështirë ose të fatkeqësisë për ty. Pra mund të lutesh duke thënë famëruaj pra o Zoti i madh nga e keqja e asaj që ke përcaktuar. Gjithashtu ne jemi urdhëruar që të ruhemi dhe të kërkojmë mbrojtje tek kë Allahu suprauntahala Nga shërri i shdo kryese që aji ka kryuar Pra, alhamdulillah, shdo gjënë u del asë që i ashtë Caktimit Allahu të zhe o gjelë Dhe ne i lutëm i Allahu së përnu ta'ala Që të këthej pas ose të naruaj nga caktimi keq Ose nga dëmi i shdo gjëje që aji ka kryuar Me ata që luten është edhe lidhja e lutjes me dëshirën e Allahu së përnu ta'ala Tuk e thënë, o zoti imë më falë nëse dëshiron Ose më më shiron nëse dëshiron Më e bqita ose atë nëse dëshiron. Jo, nuk do të ndodh kështu dhe kjo është e gabuar. Profeti sallallahu alejhi vesellem na ka mësuar që ne të insistoim, të jemi të sigurt në përgjigjen e Allahut subhanuhu teala. Të insistoim, të jemi këmbungulës në kërkesat tona drejtuar Allahut azza azz. wa xel. Askush nuk mund të Allah, ta detyrojë Allahun subhanuhu teala. Askush nuk mund ta urdhërojë apo ta detyrojë Zotin e gjithësisë, mbretin e qeve të tokës. Ai vendos diçka që askush nuk e pengon atë. Por se ne do të jemi e përqendruar të vendosur në kërkimin dhe lutjet tona drejtuar Allahut Azza wa Xal. Pra askush nga ju, sipas sa thot profeti Sallallahu Alejhi dhe Selemu, të mos thotë, O Zot, pra të mos thotë askush, për ju thot profeti Sallallahu Alejhi dhe Selemu, O Zot, më fal nëse dëshiron, por se ti jet i vendosur dhe këmbullës në atë që kërkon Allahu Azza wa Xal. Sepse kjo është ma afer, më afër, domethënë insistimit që do Allahu Subhanu Teala dhe është ma afer, më afër, domethënë përunitësisë dhe shprehjes së nevojës ndaj Allahu ta zeuhel për kërkesat të tua. Gjithashtu vërtitet edhe një lloj pretendimi i disa njerëzve që e, pretendojnë se janë mbretërye njerëz që pastrojnë shpirtin dhe meditojnë thellë në emra dhe cilësitë të Allahut subhanahu taala, ata thonë mjafton që Allahu e di gjendjen time dhe nuk ka nevojë që unë t'i lutem atij. Allahu e di gjendjen time, prandaj unë nuk duhet t'i lutem dhe nuk ka nevojë t'i lutem atij. E pra ky është një pretendim i kot, i gabuar i cili nuk duhet të ekzistojë dhe nuk duhet që të, të vërtitet as në mendjen tonë. Duaja është adhurim, është adhurim ndaj Allahut subhanuhu teala, prandaj ne duhet të shfrytëzojmë këtë mirësi të madhe që ka dhënë Zoti subhanuhu teala. Duaja nuk bëhet vetëm për të përfituar të mira ose për të shpëtuar nga të këqijat, porse duaja bëhet pikë së pari si adhurim ndaj Allahut azhajal. Prandaj nuk duhet pretendojmë që Allahu xhaleshano e di hallin tim dhe unë s'ka nevojë të lutem, porse duhet Ne prokushtohemi dhe ti kërkojmë Allahun subhanahu wa taala me këngulje, me insistim, me përulësi atë që ne kërkojmë dhe synojmë. Shumë njerëz, sidomos grat, nxitohen në mallkim. Nxitohen duke u lutur kundër njerëzve të afërm të tyre, dhe sidomos kundër fëmijëve. Normalisht ja asnjë nën nuk e dëshiron që të lutet dhe të mallkojë fëmijën dhe nuk e ka absolutisht asnjëherë ka me gjithë zemrën atë që thotë. Ai është thjesht një shprehje e zemërimit denzitimit në të folur, por vëllezëra motra nuk duhet të nxitojemi. Nuk duhet të nxitohemi dhe nuk lejohet të lutemi kundër familjes në të dashurëve dhe të afërmve tanë, sepse ndodh që porta e hijelit të jenë të hapura dhe është një saat, pra është një orë që pranohet duaja dhe Allahu Azzeh uxhër të, të sprovoj duke pranuar duan tënde. Duhet të jenë të përmbajtur, besimtarët dhe besimtarja duhet të jenë të përmbajtur në gjithçka dhe sidomos në lutje drejtuar Allahut Azzeh uxhër. Sepse nëse ajo pranohet, atëherë kjo do të jetë një pejng shumë i madh dhe një fatkeqësi shumë e madhe për besimtarin. Prandaj askush të mos lutet kundër familjes, kundër fëmijëve, kundër të dashurve dhe të afërmëve, por të jeti duruar dhe letë të lutet për mirë. Në vend që të lutet për keq, let lutet për mirë. Allahu te ulë zoft, Allahu të dhënë të mirën. Allahu të dhëroft këtë të atë, po mos lut për keq, sepse ajo mund pranohet dhe mund të qëllojë që pranohet tek Allahu Azza wa Xel dhe atëherë mendojeni vetë përfundimin. Për këta rësuja, thotë profetës sallallahu rejve sallem. Mosullut një kundër veteve tuaja, pra kundër veteve tësë. Dhe mosullut një kundër fëmive tuaj. Dhe mosullut një kundër pasuris tuaj. Sepse, ndodhë që të kolis një osë, të lutën në një kohë, kur Allah s.a. i kërkohet diçka dhe i e pranon. Pra i kërkohet diçka dhe e pranon për jush. E lusë sallallahu s.a. që, të na udhëzojnë rrugën e drejtë, të na bëjnë nga ta që lutën saktësisht, i largohen duave të ndaluara, lutën vetën për mirë, i plëcojnë kushtet e, e duas dhe të lutjeve që i ka përtsaktuar Allahus përnu ta'ala dhe profetës sallallahu reju e sellem. Kjo ishte pjesa e pari këtë emisioni për të vazhdua në pjesën e dytë, nësha Allah, të i qëndroni me ne, Allahus më shiroft, për të folur diqka rreth kohove në të cilat pran Pra për folur ucilat janë kohët më të përshtatshme në të cilat duaja mund jet me të jetë më e pranuar tek Allahu Azza wa Xel, kohët e cilat i ka shpjeguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem në hadithe të sakta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. E pra vëllazër muslimani, duhet ta shfryzojë ashtu si duhet duanë këtë portë të mrekëllueshme të vendosur nga Allah s.t.a. për robrit e ti. Në përmjet të cilës, ata i dëritohen ati për shdo të mirë që e sënojnë në të dunja dhe kërkojnë strehim të kaji për shdo të keqe, nga cila kërkojnë të ruhën dhe të shpëtojnë në dunja dhe në akiret. Të lezër dhe motra të nderuar. Allah s.t.a. ashtu si kur se për shdo a dhurim, ka vendosur kohët e përshtatshme dhe na ka njoftuar se kush janë ato kohë dhe ato vende në të cilat Allahu subhanahu wa taala e pranon lutjen më së shumti sesa kohët dhe vendet e tjera. Këtë e ka bërë Allahu azza wa jall për të dalluar ata që vërtet garojnë në adhurimin Allahu subhanahu wa taala dhe garojnë në tëmira. Pra, sa më shumë përkushtohet robbi në jetën e këtyre kohëve, sa më shumë të përkushtohet dhe të garojë që të adhurojë Zotin Xhaleshano dhe të drejtohet atij me lutje në të tilla kohë dhe vende ajmë lart do të ngrihet ai në besim dhe aq më i përkushtuar do të bëhet ndaj Allahut subhanahu wa taala ndaj adhurimit përkushtuar ndaj tij. Nëse dikush do të na njoftonte se në filan vend dhe në filan kohë, nëse shkojmë do të na jepet kështu dhe ashtu premirsive të kësaj donjaje, të cilat aq shumë i dëshirojmë dhe i synojmë. Do të kishte njëri i cili nuk do të shkonte dhe sidomos kur bëhet fjalë për një vend dhe kohë në të cilën nuk ka asnjë lloj vështirsie, asnjë lloj rreziku Mati është brenda mundësive të çdo kujt, që në kushte më të mira ai të ngrihet dhe të shkojë. Sigurisht që të gjithë do të garonin dhe do të shkonin që t'i mundsonin vetes ato mirësi që e duan aq shumë. E pra, është i ignorant, është i privuar dhe fatkeq. Dhe lutem Allahun që mos bëhemi prej tyre dhe lutem Allahun që të na udhëzojë të shpëtojmë nga kjo gjendje nëse jemi prej tyre. Pra, është fatkeq ai i cili i di këto kohë dhe vende dhe këto mundësi të mrekullueshme të arta të cilat Allahu subhanahu wa taala ia ja ka mësuar robit dhe nuk e shfyzon ato. Ës fatkeq dhe i privuar ai i cili e di shumë mirë që në këto kohë dhe vende Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet lutjeve dhe plotson kërkesat dhe përsëri ai i tregohet i pavëmendshëm dhe mos përfillës ndaj të tilla rasteve mrekullueshme. E pra vlezë dëmtra ndër kohët dhe ndër do më thënë rastet në të cilat Allahus përnën të ala e pranon më së shumë të lutjen numerojnë këto që do të vjojnë në shala se pari lutja në një të tretën e fundit e natës pra nëse natën duke fluar nga akshami derin kohën e agut pra në kohën kër hyn koha e sabahon kohën e sëfyrit e ndajmë në tre pjes një tretët e fundit është koha më e mërkullushme dhe më e poshtatshme për pranimin e lutjeve të duave. Kjo sepse ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem në hadith të saktë, të cilin e transmeton Imam Buhariu, se ot profeti sallallahu alejhi vesellem para zbret Allahu subhanahu wa taala në qjellën e dënyas, në, në kohën kur ka mbetur 1/3 e fundit të natës dhe thot: "Kush është ai që më lutet që unë t'i përgjigjem? Kush është ai që më kërkon mua diçka që unë t'ia jap, t'ia dhuroj, t'ia mundsoj atë? Kush është ai që më kërkon falje që unë t'ia pranoj?" ndjesën dhe faljen e tij. Por kjo është një kohë mrekullueshme në të cilën askush nuk duhet që të tregohet i pavëmendshëm dhe mospërfillës. Duhet ta shfrytëzojmë, është një mundësi mrekullueshme që secili që ka një kërkesë që do t'i ja drejtojë Allahut subhanahu wa taala, secili që ka një lutje për të cilën do që të i drejtohet Allahut azza wa jall, ose ka një gjunaf dhe mendon se i është bërë pengesë për mirësitë e Allahut azza wa jall dhe është bërë shkak që ai të largohet nga Allahu azza wa jall. Të gjitha këto raste mrekullueshme është 1/3 e fundit të natës, ku njeriu ngrihet me ramdes dhe fal dy rekate namaz dhe i lutet Allahut subhanahu wa taala me përkushtim dhe sinqeritet. Pra kjo është një rast mrekullueshëm, thotë Ebubekër at-Tartushi, një dietar i njohur, Allahu mëshiroft, nuk është i zgjuar dhe inteligjent, ai i cili ka një hall dhe një problem dhe nuk ngrihet në 1/3 në fundin e natës për t'ia kërkuar Allahut Azza wa Xel. Pra kjo tregon për mungesë në inteligjencë dhe mençuri. Nëse dikush kërkon që t'i ofrojë vetes një të mirë që jë synon apo të ruhet nga një e keqe, nuk ka rast më të mirë se sa 1/3 e fundit e natës kur Allahu Subhanu Teala zbrit në qillon e dynjas dhe u thot robërve ato fjalë të mërkullueshme, të cilat Elusallahu Azza wa Xel të na bëjë që ne t'i dëgjojmë dhe të upërgjigjemi. Një nga gjëndjet dhe kohët në të cilat lutja është mëse e pranuar të këllahu s'përnu ta'ala, është momenti kër je në seqde duke ju falur Allahu tazë zhe o gjelë. Tëtë profetit sallallahu aleyhu sallem, pra ma afer, momenti, koha, gjëndja në të cilë në robi është më pranë të këllahu s'përnu ta'ala, më pranë Allahu tazë zhe o gjelë, është momenti kër aji është në seqde. Pra kërënë zotit gjëleshanu në seqde, për asot profetit sallallahu alejhi wasallam fa aktirud duaa shtojini lutjet në ato momente ky është një moment një gjendje porunësie shprehje e madhërimit ndaj Allahut azza wajel në shtrimit të plot të tij dorëzimit të plot të çështjeve të tua është një moment përgjërimi kur ti mjafton të lutesh Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu azza wajel i pranon lutjet të tua dhe i plotson kërkesat të tua gjithashtu duaja është më së pranueshme mes ezanit dhe ikametit Sot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, duaja nuk thehet mbrapa sht, nuk thehet mbrapa Allahu subhanahu teala mes ezanit dhe ikametit. Gjithashtu, shpeshher çdo kush prej nesh e ka provuar dhe kjo është diçka e natyrshme që natën të zgjohet. Dhe Allahu subhanahu teala është ai që më shpirtin momentin që ne jemi në gjumë dhe është pikrisht Allahu subhanahu teala ai që e kthen atë kur ai dëshiron. Kjo është i rast shumë i mirë pa nëse dikush zgjohet natën Për Allahus përnë tala ta e ka këthyër shpiritin, është një rast i mërkullu shumë që të ka dhenë Allahu aze o gjellë për të të falur gjunafet dhe për të pranua lutjet e tua. Dë gjoni qëfartot profetit sallallahu aleyhi ve sellem për një rast të thilë. Në hadithin që të rasmëtoni ma më bukheriu, a i që zgjohet natën dhe thotë. La ilaha illallahu ahdahu la sharikalah, la hul mulku, la hul hamdu, ma hua ala kulli shenjën qadir, alhamdulillah, Wa subhanallahu wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah pra nëse dikush zgjohet natën dhe thot nuk ka tadhuruar tjetër veç Allahut i cili është i vetëm dhe nuk ka shok gatita ka pun pushteti dhe lavdia dhe ai për gjithçka është i plot pushtetshëm dhe pastaj thot elhamdulillah lavdia dhe falënderimi dhe mirnjohja takon vetëm Allahut subhanu teala wa subhanallahu dhe i paster është Allahu azza wa jalla nga çdo mëti që ja shoqërojn krijesat Wala ilahe illallah dhe nuk ka të adhuruar të jetër veç Allahot. Wallahu ekbar dhe Allahu është një më masë e gjithë shka dhe pas ta i thot wala hawle, wala kuvete illa billah nuk ka fuqi dhe nuk ka ndryshim të gjendjes veç se mendihme dhe fuqina Allahot e zhe o gjelë nëse kërkon falje pas sa i fjale Allahus s.t.a. ka për të falo. Pra nëse a i thot pas kësaj Allahu më këfirli ozot më fal mua ose lutet me diçka is tujibe lah thot profeti sallallahu alejhi wasallam ka për të u përgjigjur Allahu azza wajal. Prapas këtyre fjalëve, nëse kërkon falje Allahu subhanahu tala do të të falë gjunafet, dhe nëse lutet do të pranohet lutja. Dhe nëse merr abdes, vazdon profeti sallallahu alejhi wasallam. Dhe nëse ai merr abdes dhe falet, prapas falldyrë kat namazit për kushtuar ndaj Allahut azza wajal, pranohet namazi i ti. tij. Është një hadith i saktë raportuar nga Imam Buhariu, kush nga ne e bën një mirësi të tillë. Allahu subhanahu tala mbase çdo nat na jep këtë mundësi që ne do më thënë të falin gjunafe tona, të pranojnë duat dhe lutit tona, dhe të pranojnë namazin, tek Allahus përnu të ala. Një rast tjetër në të cilin e, duaja është mëse pranushme, është edhe rasti kur mështymani lutet fsheht tazi për vlajnët i mështyman. Pra të mësehë më basim këtë rast të vyjër dhe të artë. Nëse në lutemi Allahus përnu të ala, më base duaja jo më për vetën tonë, nuk pranohet, sepse kemi diçka ose kemi bër një diçka e cila bën që duaja jon të mos pranohet tek Allahu Azza wa Jael. Por nëse i lutemi Allahu subhanahu wa taala fshehtazi për një vëlla ose një motër myslimane. Fshehtazi duke parë gjendjen e vështirë të tyre ose duke parë nevojën për lutjen tënde, drejtuar Allahut subhanahu wa taala për vëllëzit dhe motrat myslimane, bëhet e mundur që Allahu Azza wa Jael të pranojë më shumë duan tënde dhe të dhe të japë do të dëroi ty po ashtu sikur se, se lutesh për vllain dhe motrën tënde myslimane. Sepse ë sigurisht është transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, pra nuk ka ndonjë musliman që lutet për vllahin e tij fshehtazi. Pa e ditur vllahiu muslimani që ti po lutesh për të. Pra meleku do t'i thotë edhe ty gjithashtu. Duaja, lutja e melekut është e pranuar tek Allahu subhanuhu teal. Pra ky është një rast i mirë që muslimani, duke u lutur për vëllëzrit dhe motrat e tij muslimane, të përfitojë nga kjo dua dhe meleku të lutet gjithashtu edhe për të, për të mira, për ofrimin e çdo të mirë dhe largimin nga çdo e keqe. Dhe kjo, sikurisht që është konforma saj që duhet jetë mështu i mani. Pra mështu i mani duhet të dojë për vlajnë e vetë atëi që do për vetën e ti. Dhe kjo është pjesë të do mëzdoshme, një pjesë në më thënë e, e plotësimit i manit, sikur se thotë profetis sallallahu reju sallem, askusht nga ju nuk ka besuar tërësisht plotësisht, dheri sa të dojë për vlajnë e vetë atëi që do për vetën e ti. Pra, të lutet edhe për Ashtu sikurse do të lutej për veten e vet, sepse në këtë rast jo vetëm që vllai në të të ndihmon, por edhe veten e tij, pra duaja është më e pranueshme tek Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, një nga rastet e kohot dhe gjendjeve në të cilat lutja është më e pranuar tek Allahu Subhanu Teala është koha në ditën e Xum'a. Transmetohet nga profeti Sallallahu Alaihi Wasallam në një hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu. Allahu më shëroft ku thuhet para ditën e Xumës. Ka thënë profeti sallallahu alejhi veselam për ditën e Xumës, pra në të ndodhet një orë ose një kohë në të cilën nëse një rob musliman është duke u falur, duke u lutur, pra duke i kërkuar Allahut subhanu teala diçka, Allahu azza wajel ka për t'ia dhënë, e ka për t'u përgjigjur. Dhe mendimet e dietarëve për sa i përket kohës ose orës të ditës së Xumës, që në cilën Allahu subhanu teala i përgjigjet lutjeve dhe i plotson kërkesat ndër mendimet më, më të sakta, më afër në saktësi do të vërtetëse është se kjo kohë është pas namazit të ikindis. Gjithsesi gjatë saj dite është mirë që myslimani të prekupoi veten e tij me dua të shumta dhe nëse ka dua të cilat insiston që të plotësohen nga Allahu subhanahu wa taala, e kështu duhet të jenë të gjitha duat tona, ai ta shfrytëzojë këtë kohë për ditën e xumës, ashtu si kurse edhe kohët e tjera të cilat i përmendëm pak më sipër. Allahu subhanahu wa taala tena Mundësoj që të lutemi në këtë kohë të vëyra dhe të mrekullshme. Të mos na privoj për shkak të gjunafeve tona këtë mundësi të arta të mrekullshme që Ai ka lejuar për robërit e Tij. O Allahumme Subhanu Teala të na mundësoj edhe neve, që të ngrihemi, të falemi, të adhurojmë në këtë kohë të mrekullshme, të shfrytëzojmë ato dhe kështu arim të arrijmë mirë të mirës së dynjasë të ahiretit dhe të të shpëtojmë nga çdo keqje që na kanoset në dynjën e ahiret. Wa qala Rabb فَقُولُوا ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ